«Дашченко мене недолюблює, і йому аж стало соромно за свою сьогоднішню поведінку, і захотілося поговорити з Ратушним. А той, взявшись за ручку дверця чорної волги, чи вагався, чи щось зважував, справа довга, і хотілося, щоб не заважали. А знаєте, враз відпустив ручку, давайте пройдемося. В ході краще думається». І показав рукою на вуличку, що вела в поле. Степане Карповичу. гукнув Василь Федорович Любці, котрий стримів на ґанку. Одведи кореспондента до Огієнка Володії, він ордена одержав. І не втримався, кинув косяка на ратушного. Той виклику не прийняв. Вуличка була вузенька і виводила на глуху дорогу, яка пролягла між молодим засніженим хвойником і полем рівним неначе стіло поле спало під снігом уже готове прийняти в себе блискучі голубуваті зерна і потом спалахнути синіми вогниками грек подумав про ліну це був люновий лан її бригади навіть її ланки і йому в грудях ворухнулося щось м'яке й тепле згоджено Влад скрипіли на снігу їхні чоботи. Це якось дивно єднало їх. Василю Федоровичу було особливо приємно від цієї злагодженості. Хоч і здивувало, що секретар повів його в оцю білу тишу. Ще його балачка нагадує старече буркотіння, або й просто скаргу. Щоправда, грековій лестило, що Ратушний обрав для цього буркотіння саме його. Я, звичайно, на пасіку не збирався. Бо що в мене та ще в такому віці є, окрім роботи? Пенсійний рай? Скільки медових слів сказано про нього? Медових для тих, хто їх виголошує. Бо кожного це жде. А з другого боку сам починаю боятися. А може я ота колода, що лежить посеред дороги? Може чогось уже не схоплюю? Людина я старого складу? А кожен час має свої прикмети і свій темп, нині час прудкий. Василь Федорович не став упевняти, який той потрібний, незамінний, ще дуже мудрий і прозірливий, бо й ратушний не просив того, а пробирався думкою кудись далі. І грек сказав: може, навіть дуже, мчимо швидше й швидше, і може статися, що одна нас, людства. Нічого, крім швидкості, не залишиться. Природа одміряла нам усе по наших ногах, руках, очах. Правда. А потім вилізли на гриву. Далі сіли в машину, у літак. А машина й літак теж увесь час нарощують швидкості. Але й цей наш рух сам стає законом. Ми вже не зможемо на гриву. І в полотняних штанях теж не зможемо. Вони саме підійшли до скирти, біля якої білів високий, з гострим ребром замет. Зненацька з-під скирти, розбуджений скрипом чобіт, вилетів заєць, очманіло крутнув головою і вшкварив, аж лягла смуга. І так само несподівано Василь Федорович заклав у рот кілечком пальці і свиснув легко. Кота молодо, аж сподобався собі. І секретареві теж. Але той не перервав розмови. Ніхто не може точно сказати, потреби ведуть уперед людину, чи вона сама видумує їх, що поперед чого біжить. Але зупинятися – то смерть. Передні йдуть і ведуть інших. А хто вони передні? Може, ті, що вчора були задніми? А що буває таке? Йде в гурті чоловік І весь час думає, я не задній Не зглянеться, коли й опиниться заднім Тоді спробуй доганяти Я це теж казав не раз От-от, підхопив секретар, я пам'ятаю Особливо отеп про ракету Як ото ви? Воно, може, і не точно Чомусь засоромився грек Картопля, гній і ракети а такі ж, і тут той самий ступінь. Треба включати новий ступінь, новий. Це уже спрацювали. Грек нараз спохмурнів і додав по довгій хвилі. От знову розбалакався. Мало мені на нараді й на бюро. Уже й так дехто обзиває фантазером. Так об тільки обзивали. Ратушний не почув тієї скарги. А може вдав, що не почув? «Саме так новий. Все життя наше, як ракета. Може, це й мітингово, але справедливо». І без будь-якого переходу запитав, «Ви скільки разів перебудовувалися після війни?» «Тричі», – ще нічого не вгадуючи, відповів Грек. «І от настав час у четверте. І вже зовсім по-іншому. Новий вищий ступінь. Який ступінь, запитав грек. Комплекс. Василь Федорович подивився на секретаря, але не так здивований, як захоплений тим, як непомітно від пенсії і пасіки, підвів його ратушний до комплексу. Про комплекс уже думалося і примірялося, але якось віддалено, як про щось можливе, трохи вабливе, але не обов'язкове. Молоко вони дають і будуть давати. Хоч справді, сьогодні це вже не той рівень. Немає холодильних установок, велика затрата праці. Якийсь час вони йшли мовчки. Їхні кроки різали морозне повітря, луна одним крилом ширяла в полі, друге обламувала обвіття хвойника. «Капітально — Капітально! — крякнув він, але не дібрати схвально чи ні. «Треба великий комплекс. Якось швидко, мов би, не даючи грекові отямитися, сказав ратушний».